وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبئهم بإحسان إله من الدين أما بعد يا أيها الذين آملوا اتكوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واهلة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتكوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً صديقاً يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الهدية كتاب الله وأقر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Mengarah urus-urusan mukhtathatnya, fa inna kala mukhtathin bid'ah, wakala bid'ahin zulalah, wakala zulalahin fi al-nar. A'azaniyallah wa i'akum al-nar. Ikhwan fi dunia, salamualaikum. Barakallah fi Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, jalla wa ala. Dengan segala keutamaan dan ni'mat Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Sehingga kita bisa duduk di dalam majelis Di masjid ini Dalam rangka untuk tafakuf iddin Pelajari sebagian dari perkara agama kita Yang Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari yang telah lalu dan ini InsyaAllah adalah pertemuan yang keempat iaitu terkait tentang introspeksi dirimu di tengah wabah corona, introspeksi dirimu di tengah wabah corona. Namun sebelum kita masuk menjelaskan perkara ini warakallahu fiikum Di sini kami akan sebutkan sedikit terkait tentang musibah yang telah menimpa kaum muslimin secara umum dan Ahlus sunnah wal jamaah Salafiyun secara khusus Yaitu dengan Meninggalnya salah seorang ulama bin ulama ahlus sunnah Pada beberapa hari yang lalu Tepatnya pada hari Sabtu Tanggal 3 Muharram 1442 Hijri Bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2020 Kita dikagetkan dengan Meninggalnya salah seorang ulama Di negeri Mesir Beliau adalah Sheikh Al-Alamah Hasan bin Abdul Wahab in mazruk al-danna hadizallahu au al rahimahullahu taala ya yeah. subhanallah di pagi hari sempat diumumkan beliau akan melanjutkan pelajaran qaul mufid itu syara kitabut tauhid di pagi hari Ternyata setelah salat duhur Diumumkan kembali bahawa beliau telah meninggal dunia Rahimahullah ta'ala Naam Di usia yang Cukup tua beliau Sehingga beliau termasuk dari Min ulama'il kibar Dari sisi umur dan ilmu beliau Ya yeah. Rahimahullahu ta'ala Beliau al Sheikh Hasan bin Abdul Wahab Mazruq al-Banna Rahimahullahu Beliau dilahirkan pada Tahun 1344 Hijriah Atau bertepatan dengan 1923 Masehi Kalau kita hitung sampai 2020 Beliau Kurang lebih berumur 97 tahun Iya. 97 tahun. Nah. Kurang lebih selisih 4 tahun dengan Syekh Rabi'. Selisih. Iya. Kalau Syekh Rabi' 1929 Masehi lahir beliau. Iya. Nah, ikhwan fillah na'azakumullah Meninggalnya seorang ulama min ahli sunnah Itu adalah merupakan kesedihan yang mendalam Oleh karena itu disebutkan Beberapa ucapan dari ulama Salaf dahulu Ketika dikabarkan kepada mereka Meninggalnya seorang alim Di antaranya apa yang dikatakan oleh Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah Di dalam hilyah Al-Aulia, beliau mengatakan ini: "Ukhbir tubi mauti rojul min ahli sunnah, wak'ani afkadu baghi agzahii. Sesungguhnya aku diberitakan mengenai wafatnya seorang ahli sunnah seakan-akan aku kehilangan sebagian anggota tubuhku." Subhanallah. Ia. Karena barakah wafiqun dengan wafatnya seorang alim, berarti Allah subhanahu wa taala telah mulai mengangkat ilmu, telah mulai mengangkat ilmu dari manusia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari. بليو صلى الله عليه وسلم رسد إن الله لا يقبض العلم انتزعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لبق عالم حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير العلم فضلوا وأضلوا Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidaklah mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya. Akan tetapi Allah Azza wa Jal mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Dengan mewafatkan para ulama. Ya. Sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim di muka bumi ini apa yang terjadi? Manusia akan merujuk kepada orang-orang yang bodoh Mereka bertanya Maka mereka Orang-orang yang bodoh itu memberikan fatwa tanpa ilmu Mereka pun sesat dan menyesatkan Dan ini yang terjadi ya. Bukan hak dia untuk memberikan fatwa Tidak ada kapasitas dia Untuk memberikan fatwa Kepada kaum muslimin Ya maka mereka pun menyesatkan manusia. Nah, mereka sesat dan menyesatkan manusia. Fadallu wa adall. al rahimahullah ketika beliau menjelaskan uh, hadis ini di dalam syarah Sahih Muslim ya, ini juga diriwayatkan oleh Muslim diberikan oleh al Al-Bukhari dan al Muslim Al-Imamul Naui mengatakan Hada al-hadith yubayyinu anna al-murada biqabdil ilm -il -il fil ahadithi as-sabiqa al al-mutlaqah laysa huwa mahu min suduri hufadihi walakin ma'nahu annahu yamutu hamalatihi wa yattakhidu al-nas juhala yuhakkimu juhalatihim bijahalatihin wayudillu wayudillu wayudilluna wayudilluna hadis ini kata beliau menjelaskan bahawa maksud diangkatnya ilmu yaitu sebagaimana pada hari-hari sebelumnya secara mutlak bukanlah menghapuskannya dari dada para penghabarnya ya akan tetapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu apalagi mereka adalah seorang alim ya. yang dikenal dengan keilmuan mereka dengan wafatnya mereka itulah dicaputnya il, ilmu bukan dengan dihilangkan dari hafalan manusia secara umum akan tetapi dengan diwafatkan para ulama para pembawa ilmu maka manusia kemudian menjadikan orang-orang yang bodoh untuk memutuskan hukum Sesuai dengan kebodohan mereka Sesuai dengan Kebodohan mereka Akhirnya mereka pun sesat Dan menyesatkan orang lain ya. Oleh karena itu ikhwan Ini merupakan takdir Allah wa ta Para ulama Itu juga akan diwafatkan oleh Allah Sebagaimana manusia yang lain Karena tidak ada yang kekal Di dunia ini Warakallahu fikum wa Tidaklah dengan keutamaan mereka dengan kemuliaan mereka dengan ilmu mereka menjadikan mereka kekal tidak. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang paling mulia. Yang mempunyai berbagai macam keutamaan. Nah, merekalah beliau meninggal dunia. Para sahabat yang bernama beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Para ulama yang lain Ya, sehingga Barakallah Fikum. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, dan ini salah satu wasiat beliau untuk selantiasa semangat di dalam mempelajari ilmu aisyahai dan mengamalkannya sebelum itu dicabut, sebelum ilmu itu dicabut dari para pembawanya. Kata beliau alaikum bil qabla an yarf'a wa rafa'a wa wajib atas kalian untuk menuntut ilmu sebelum ilmu tersebut diangkat atau dihilangkan karena hilangnya ilmu adalah dengan wafatnya para periwayatnya siapa yang dimaksud periwayatnya yang membawakan ilmu mereka adalah para para ulama ilmu as sahih nعم nah. ilmu as sahih yang bersumber dalam Al-Qur'an dan Sunnah sehingga kata beliau demi yang jiwa, jiwaku berada di tangannya sungguh orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai syuhada mereka sangat menginginkan agar Allah Membangkitkan mereka Dengan kedudukan Seperti kedudukannya Para ulama Dalam keadaan apa? Dalam keadaan orang-orang yang mati syahid Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Itu telah dijamin surga Iya yeah. Jaminannya surga fikum. Namun Mereka ini mencita-citakan Seandainya mereka ini meninggal Sebagai seorang alim Menunjukkan keutamaan yang besar Yang dimiliki oleh para ulama Dengan ilmu yang mereka bawa Ya yeah. Inilah yang mengangkat derajat mereka Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nah Oleh karena itu Ini jadi nasihat dan wasiat dari diri saya dan kepada ikhwanana. Al ikhwan wal akhwat. Naam. Kepada para santri sekalian, barakallahu fikum. Untuk senantiasa semangat menuntut ilmu. Ya, semangat menuntut ilmu, menyebarkan dan mengamalkannya. Karena hilangnya ilmu diangkatnya ilmu itu merupakan tanda tanda di akhir zaman semakin dekatnya hari kiamat. Nah. Tanda akhir zaman dan dekatnya zaman-zaman fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabu az-zaman wa yuqbatul ilmu wa tadhharul fitanu wa yulqas suhha wayal qashu wayakthurul al haraj zaman saling berdekatan ilmu dihilangkan berbagai fitnah dipunculkan kebakhilan dilemparkan ke dalam hati dan pembunuhan semakin banyak ini di zaman selesai satu fitnah muncul fitnah yang baru terus dan ini akan terjadi sampai datangnya hari kiamat barakallahu fikum fitnah Hanya pelakunya yang berganti. Ya. Para pelaku fitnah ini yang berganti. Terus fitnah berjalan, berganti. Setelah salah satu datang, terus. Itu korbus zaman. Bahkan termasuk dari tanda kiamat yang sudah cukup dekat adalah diangkatnya ilmu dan kebuduhan itu merajalela. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min asyratis saah ay yurfal ilm wa yathbutal jahl Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tetapnya kebodohan. Nah. Oleh karena itu ikhwan bin azzakakumullah barakallahu fikum ya kita hanya bisa mendoakan para ulama kita dan secara khusus beliau yang baru baru saja meninggalkan kita Syekh Al-Alamah Hasan bin Abdul Wahab Mazruk Al-Banna rahimahullah Naam Allahummaghfir lahu warhamhu Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan memberikan rahmat kepadanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga innahu waliyuzalika walqadiru alaih Baik. Baik, ikhwan fillah yang saya cintai kita lanjutkan bahasan kita. Dari pembahasan Introspeksi dirimu di Tengah Wabah Corona. Baik. Dengan tersebarnya virus Corona ini, barakallahu fikum. Juga mengingatkan kepada kita akan arti Pentingnya sabar dan Kesyukuran Jadi pentingnya Untuk bersabar Dan bersyukur Bersyukur apabila kita dihindarkan Dari segala macam musibah Termasuk kita Bersyukur Dengan dihindarnya kita dari wabah virus yang berbahaya ini. Dimakan pula bersabar. Pada saat kita ditimpa musibah, musibah apapun. Sehingga ikhwan fillah inna 'azzakumullah syukur dan sabar ini adalah merupakan senja senjata bagi seorang mu'min adalah senjata bagi seorang mukmin di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Karena yang namanya musibah itu akan terus-menerus ada. Sampai-sampai kata Nabi saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mu'ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'ala dhahri al-ardh laysa 'alayhi khati'atun." Bala musibah ini akan terus menimpa seorang hamba sehingga ia akan berjalan di atas bumi dalam keadaan tidak mempunyai dosa sama sekali. Bagi seorang muslim, seorang mukmin, adanya musibah itu adalah nikmat. Dengan sebab itu akan berguburan dosa-dosa mereka. Dia dosa-dosa mereka. Sampai kapan? Sampai kata Nabi, sampai dia berjalan di atas permukaan bumi tidak mempunyai dosa sama sekali. Dengan adanya musibah. Nah. Maka bala dan musibah termasuk terpaparnya virus corona. Dari sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. ya. Tentunya ketika menimpa seorang mu'min. Jika dihadapi dengan penuh kesabaran. Akan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dua sifat. Yang menakjubkan bagi diri seorang muslim. Ada dua sifat. Yang menakjubkan bagi seorang Muslim dalam hadis dan diruatkan oleh Imam Muslim dari Sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anh, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ajaban diambil mu'min. Inna amrahu kullu khairun, wa li'sa dalik li ahad illa li mu'min." In asabat sara syukur, fakana khair Allah. Wain asabat dzara sabar, fakana khair Sesungguhnya menajubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik. Lihat, menajubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik. Dan yang demikian itu tidaklah dimiliki siapapun kecuali seorang mukmin. Apa yang menakjubkan bagi seorang mu'min itu? In asabatussarra syakar Fakana khairallah Yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan Dia mendapatkan ni'mat Dia mendapatkan kebaikan Ia bersyukur Dan itu satu kebaikan baginya Wa in asabatussarra sabar Fakana khairallah Dan jika ia mendapatkan kesusahan dia mendapatkan musibah maka ia pun bersabar dan itu pun suatu kebaikan kebaikan baginya Itu adalah kebaikan kebaikan baginya Naam Ini dua sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin bersyukur ketika diberikan ne'nat bersabar ketika diuji ya. bersyukur ketika diberikan ne'nat termasuk ketika dihindarkan dari marah bahaya dihindarkan dari penyakit ya. yang mematikan kemudian bersabar ketika dia ditimpa musibah musibah apapun iya Yo kita perhatikan barakallahu fikum sifat yang pertama yang menakjubkan bagi seorang mukmin in asabatu syarra syakara fa kana khairu Allah kalau diujikan kepada mereka sebuah kebaikan diberikan kepada mereka sebuah nikmat Maka dia pun bersyukur dan itu kebaikan baginya apa makna dari syukur itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya syukur secara bahasa adalah as-sanau 'ala muhsin bima aulakahu min al-ma'ruf syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan Atas kebaikannya tersebut yeah. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan berterima kasih Namun itu makna yang yeah, terbatas Kalau bersyukur itu maknanya lebih dalam Lebih meluas ini salah satu keutamaan Lugatul Arabiya Yang tidak dimiliki oleh Bahasa-bahasa yang lain Nah, Jadi syukur adalah pujian Bagi orang yang memberikan kebaikan Atas kebaikannya tersebut Ada pun syukur secara istilah Agama Sebagaimana yang dijabarkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Di dalam madarikul sadiqin Beliau mengatakan Asyukru duhuru asarun ni'matullah Ala lisani abdih Thanaan wa'atirafan Wa ala qalbihi syuhudan wa muhabbatan Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Catat baik-baik ini, definisi syukur. Ya. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Dengan melalui lisan Iaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri. Ya, jadi dengan melulusan, iaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahawa ia telah diberikan nikmat, bahawa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati. Tadi lisan ya. Jadi lisan. Apa dengan lisan itu? Berupa pujian, mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberikan nikmat. Kemudian, dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur dengan hati apa maksudnya? Berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, Melalui anggota badan. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Melalui anggota badan, Berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dari definisi ini menunjukkan bahawa syukur itu adati Tiga rukun. Syukur. Inilah yang biasa disebut, Al-Kanus syukur. Al-Kanus syukur. Iya. Dia ucapkan dengan lisan dia ucapkan di lisannya bahawa ini adalah nikmat Allah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah menyebut-nyebut nikmat tersebut alhamdulillah wa syukurillah. Ya. mengucapkan nikmat tersebut memuji Allah subhanahu wa taala sebab beri nikmat nah kemudian diyakini dalam hati Dengan persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Yang ketiga dan ini adalah punca dari kesyukuran yaitu dengan anggota badan. Iya. Manfaatkan nikmat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan dari syukur ini adalah kufur nikmat. Lawannya. Allah bersyukur adalah mensyukuri nikmat dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya. Maka orang yang kufur nikmat adalah yang tidak mensyukur nikmat dengan hatinya, lisannya dan anggota anggota badannya. Tidak memanfaatkan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal apa yang dilakukan oleh Qarun. Disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 78 innama utituu ala ilmin 'indii ketika dikatakan bahwa nikmat ini datang dari Allah apa yang dikatakan oleh Korun sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki jadi dia sandarkan kepada dirinya ini karena ilmu saya hati-hati nah Ikhwan fi din Allah. Syukur ini adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang husna, yaitu Allah Azza wa Jalla pasti akan membalas setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Pasti akan dibalas tanpa lupa satu orang pun dan tanpa terlewat satu amalan pun. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna allaha ghafurun syakur Dalam surah Asyur ayat 23 Inna allaha ghafurun syakurun Sesungguhnya Allah Itu ghafur dan syakur Apa makna ghafur dan syakur dalam ayat ini? Ditafsirkan oleh imam Abu Jarir Ibn Jarir At-Tabarih Dengan riwayat dari Imam Muqtada Rahimahullah Beliau mengatakan gufur Artinya adalah Allah maha pengampun terhadap dosa Allah maha pengampun terhadap dosa Dan syakur artinya adalah Maha pembalas kebaikan Sehingga Allah lipat gandakan ganjaran Jadi syakur itu Maha pembalas kebaikan Maka Allah itu adalah syakur Allah itu adalah maha pembalas Segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan berlipat ganda. Naam. Juga dalam surah Thaqabun ayat yang ke-17 juga disebutkan wallahu syakurun halim. Allah itu syakur lagi halim. Allah itu syakur lagi halim. Ibnu Katsir rahimallahu di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menyebutkan makna syakur di dalam ayat ini Allah itu syakur apa maksudnya maksudnya adalah memberi membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak memberi membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak Kita hanya melakukan amalan yang kecil Amalan yang sedikit dibalas dengan apa? Dengan berlipat ganda Allah membalasnya Dengan ganjaran yang banyak Sehingga barakallahu fikum Ketika seorang muslim merenungi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha membalas kebaikan Dari Rab kepada para hambanya Maka ia akan menyadari bahawa tentu lebih layak lagi seorang hamba itu bersyukur kepada rabb karena Allah Subhanahu wa taala Maha Syukur, Maha membalas segala kebaikan dengan berlipat ganda, maka sangat pantas dan wajib bahkan seorang muslim, seorang hamba itu untuk bersyukur kepada rabb kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kepada hamba Iya. Nah, none, nah, itu sangat banyak barakallahu Kalau kita ingin menghitung itu nikmat enggak akan mampu kita. Wa ya. in ta'udhu ni'matallahi la tunsaha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk membilangnya. Iya. Nikmat yang ada pada diri kita saja, kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa menghitung. Nah, tak usah yang di luar, ini yang di dalam saja. Iya. Nikmat pernafasan, menghirup udara segar, tak usah bayar, gratis war Kalau orang masuk rumah sakit sesak nafas, dikasih oksigen. Diceritakan oleh sebagian orang yang Teleinfeksi virus corona, mereka sulit untuk bernafas. Masuk di rumah sakit, dikasih nafas buatan. Dikasih oksigen, baru bisa bernafas. Sulit untuk bernafas. Ini sudah dicabut sebagai nekmat. Darah yang mengalir. Adanya jantung untuk membuat darah. Ini jantung kalau tersumbat Darah tidak bisa terbompat ya. Penyakit jantung itu salah satu penyakit Yang kronis Maka kita bersyukur Ni'mat Nikmat indera Kita bisa merasakan manisnya makanan Ini lidah Nikmat perasa Kita bisa merasakan manis Asam, asin Pahit Nikmat pengkedengaran, nikmat penglihatan, semuanya. Ya. Enam. Ini baru nikmat yang sifatnya umum. Nikmat dalam perkara dunia, makanan, minuman dan yang lainnya. Belum lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang khusus. Ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul ilm. Nikmat majlis ilmu. Nikmat belajar agama. Belajar Quran, belajar sunnah. Nikmat menghafal Quran, menghafal sunnah. Ini nikmat. Barakallahu fikum. Bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira. Khairukum mencekalkan Quran. Wallah, sebaik baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang yang belajar Quran, orang yang mengajarkan Quran, mereka adalah orang yang terbaik di atas permukaan bumi. Maka alangkah besarnya Keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Ketika kita dijadikan Sebagai ahlul quran Seorang alimul quran Alimul sunnah Barakallahu Yang tidak akan mungkin kita Menjual ni'mat tersebut Dengan apa yang kita dapatkan dari perkara dunia ia ya, sifatnya sementara Oleh karena itu dalam perkara dunia Mungkin kita adalah orang yang miskin Orang yang kesusahan Dalam keadaan hidup yang sulit Namun itu Hanyalah perkara dunia Adalah merupakan nikmat yang besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita. Dengan agamanya yang mulia ini. karena pasti Allah subhanahu wa ta'ala kemenangkan derajat. Orang-orang yang berilmu. Melebihi dari. Orang-orang yang memiliki dunia. Nah. Sehingga tidak bisa dibandingkan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun apakah sama? Antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu maka tentu jawabannya tidak akan sama. Nah, tidak akan sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Ya. Sifat syukur ini barakallahu fikum merupakan sifatnya para nabi dan rasul. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas lipan nikmat, walaupun cobaan datang dan rintangan menghadang. Ini adalah sifat para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Ia. Disebutkan tentang Nabi Nuh Alaihissalam di dalam Surah Al Isra ayat yang ketiga dzurriyyat man hamalna ma'nuh innahu kana 'abdan syakur. Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama sama Nuh. Itu Nabi Nuh alaihis Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Ya. Yeah. Allah azza wa jalla menceritakan sifat Nabi Ibrahim alaihis Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah khaliifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran syakiran an'amahu ijtabahu wahdahu ila ila mustaqim Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hadith dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik Dan ia senantiasa mensyukur ni'mat-ni'mat yang Allah Azza wa Jal berikan kepadanya Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus Dan inilah dia Sayyidul Anbiya Pemimpin para Nabi dan Rasul Nabi di akhir zaman penutupkan kenabian Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam tidak luput dari syukur. walaupun kitab dijamin surga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh salah seorang istri beliau Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama hatta tafattara rijlahu. Qalat Aisyah itu, ya Rasulullah atasnau hada Wahdubufralakamataqadda min dzanbikomata'akhar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya jika beliau salat, beliau berdiri sangat lama, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya bengkak-bengkak ya pecah-pecah. Maka Aisyah bertanya wahai Rasulullah mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni? Baik yang telah lalu maupun yang akan datang Maka Rasulullah s.a.w. bersabda Ya Aisyah Afala akunu abadadishakura Wahai Aisyah Bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Eh. Nah, dari sini beranjakkan Barakallahu fikum Bahawa syukur itu adalah apa? Bukan hanya sekadar ucapan, bukan hanya sekadar keyakinan, namun harus ada pengamalan. Inilah masuk dalam tiga pun rukun syukur. Eh, harus terpenuhi ketiga-tiganya ini. Diakini dalam hati, diucapkan di lisan, Memuji Allah Subhanahu Wataala dengan lisannya, kemudian mengamalkan dengan anggota badannya, mewanfaatkan nikmat tersebut, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat rezeki, semuanya dia manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam keutamaan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya maka beliau justru semakin menambah ibadahnya dan ini adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ikhwan fillah izzakakumullah Zukur, syukur itu adalah ibadah bersyukur terhadap ni'mat itulah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya sehingga dari sini menunjukkan bahawa bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruni adzkurukum Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Ya ayyuhalladzina amanu min thayyibati washkurulillahi in kuntum iyahu ta'budun." Surah Al-Baqarah ayat 172. orang-orang yang beriman Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadaMu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadaNya kamu menyembah. Nah, sehingga syukur ini adalah merupakan nekad adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala yang membutuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wataala ini yang dapat kita sebutkan pada malam hari ini. Insyaallah terkait tentang pembahasan syukur dan sabar masih ada kelanjutan pada pembahasan berikutnya. Wallahu taala nabsawat subhanaka wa alla illa anta astaghfiruka wa atubu wa akhiru da'wana alhamdulillah Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.